Пред шестата врата. Бесето от учителя държа на предобщия окултен клас на 23 май 1934 г. в София. Отче наш. Размишление. Прочете се трета глава от посланието към Ефесяните от трети стих до края. За размишление вземете 17, 18 и 19 стих. Има второстепенни неща в света, които отвличат вниманието на хората. Когато човек измръзне зимно време, престава да мисли за много работи. Вниманието му е съсредоточено само върху ръцете или върху тези удове, които са изгубили своята топлина. Аз наричам измръзване положението, когато нямате да ядете или да пиете или когато нямате пари. Това е измръзване. Вие сте имали дреха и вие е топло. Вие живеете зимно време, вземат ви дрехата и вие започвате да се свивате. Казвате, няма да я бъде тая работа. При дадени условия това е вярно. Като дойде пролетта, това, което зимно време ви притеснява, се изменя. През лятото условията се подобряват още повече, додето дойде другата зима и тогава наново изпъква пак същия въпрос. Тогава се повдига въпроса Какво трябва да се прави? Какво трябва да прави болния? Най-първо трябва да диша. Трябва да бъде в постоянна връзка с процеса на дишането, за да дойде здравето в него. После той трябва да се храни и най-после той трябва да мисли. Вие сте дошли до една фаза, дето правилно трябва да мислите. Вие по някой път си представяте, че мислите, а пък вие чувствате. Безпокои се, имаш недоволство. Това не е мисъл. То подбужда към мисъл. Или сте неразположен. Това не е мисъл. И неразположението подбужда към мисъл. Или имате съмнение? И това не е мисъл. Или имате някакво недоволство? И това не е мисъл. Или вяра имате? Това също не е мисъл. Някой път вие сравнявате вашите възгледи с други, за да видите кой възглед е прав. Това още не е мисъл. Сравнявате два предмета отвън. Когато се дойде до чистата мисъл, тя освобождава човека от всичките противоречия. Тя е над противоречията. Ти си господар, капитан, който караш парахода, дето искаш, а пък в първия случай, когато нямаш тая чистата мисъл, ти приличаш на един пловец, който се държи за една малко отломка и не знае дали ще излезе на брега или не. Върви на произвол. Вие трябва да се освободите от този произвол. Някой от вас сте на по-голяма отломка, някои на по-малка, но не сте господари на положението. Вие сега мислите, че сте господар на своята съдба. Вие сте на една малка отломка. Казвате, каквото Господ даде. Но върху тази мисъл, каквото Господ даде, вие не мислите. Вие мислите като го даде Господ изобилно. Но утре, ако не дойде Господ изобилно, вие се осъмнявате и вярата ви е поотслабне. Утре, като поотслабне здравето ви, пак ще изгубите вярата си. Сега, на какво се дължи това? Кои са причините? Казвам, трябва да дойде чистата мисъл. А пък, както казва апостол Павел в стиховете дадени за размишление от 17 до 19, вие не можете да дойдете до чистата мисъл, докато не любите. Там е казано, че любовта Христова превъзхожда всяко знание. Това, което ние знаем в дадения случай, не може да ни помогне. Например, един философ, който е свършил четири факултета, по едно време той заболява. Какво го ползва всичкото знание? Ако следва право, той знае всички закони. Ако е естественик, знае всички животни. Ако е следвал астрономия, знае много работи по астрономия. Но какво го ползва това? И вика един лекар и от него чака помощ. И докторът му предписва, казва му като на малко дете, на този, който всичко знае. Ето, един цяр ще вземеш по три капки сутрин, на обед и вечер. Питам. Това е естествено положение ли? Ще дишаш естествено. Ще задържиш въздуха 30 секунди, след това ще поемеш вдишка в себе си. Пак ще задържиш 30 секунди и после пак ще издишаш навън. Какво ще ви ползва този лек, който ви давам чрез вдишване? Той може да ви ползва само като мислите, ако имате чиста мисъл. Вие не се спирате върху обстоятелството, че ние живеем в няколко свята. Има едно втичане. Например, обичаш един човек и мислиш върху него. Но един ден затвори се вратата. Нещо хлопне някъде. Мене ми разправише един български съдия. Беше се заинтересовало от околотната наук. Той ми казваше. Усещам на главата си нещо отворено и разбирам хубаво работите. Отгоре ми иде разбирането но един ден направих погрешка нещо хлопна и се затвори отгоре. Какво ли значи това? И не се минаха два-три месеца, българите отстъпиха при Одрин, той остана в града и турците го убиха. Ако беше отворено това отгоре, не щяха да го убият. Той направи погрешка и се затвори нещо отгоре, и той беше убит. Докато вие сте свързани с любовта, вие сте гарантирани. Прекъснели любовта, като този българин, могат да ви претрепят някъде. Може да имате знания. Например, той имаше знание. Той трябваше да се отегли от дотрин. Но той остана с мисълта, че като дойдат турците в Отрин, няма да му направят нищо. Много претрепаха. Та като говорим за любовта, подразбираме единственото сигурно място. Там можете да бъдете сигурни. Когато сте свързани със света на любовта, това е божествения свят. Тогава има кой да ви пази вече. Това е най-естественото положение. Всяко друго разбиране на любовта не отговаря на истината. Вие мислите, че любовта съществува на земята и извън онзи свят? Не. Това са посторонни работи. Има една връзка, на която всякога можете да разчитате, както водата, която иде от един извор, а не само водата в едно шише, което е турено на вашата маса. След половин час, след един час, няма да знаете откъде да вземете вода. Не да имате един хляб, само и утре да не знаете от коя фурна да вземете хляб, но да си имате една фурна, от която хлебарят всеки ден да ви носи по един хляб и да ви го дава. Това е ако имате връзка. А Ако нямате връзка, всеки ден ще търсите хлебяре в фурната и някой път ще кажете: "Ще се гладува." Та трябва да се пази тази връзка. Това е мистичната връзка. Тази връзка трябва да се образува. Много пъти вие считате неестествените връзки за естествени. Кои са неестествените връзки? Временните връзки са неестествени. Може да имате вие убеждение и разрешавате една задача. Вие мислите, че знаете. Например, решавате задача на да колко прави 5 по 5? 25. Или колко прави 5 по 25? 125. Или колко прави 5 по 125? 625. Или колко прави 5 по 625? 3125. Колкото отивате по-нагоре при това умножение, ще се намерите в по-трудно положение. Отначало лесно, но като умножавате, постепенно работите се осложняват. Най-лесно се умножава, като се постави 0 от дясната страна на някое число. Нулата та всякога умножава с 10. Например, от 12 получаваме 120. Втората нула умножава пак с 10, третата също и тъйнатата. По този начин получаваме 120 000. Това е най-лесното увеличение. Но като дойде до другите видове увеличение, то е вече по-сложно. Например, ако отвоявате с 2 или умножавате с 3 или с 4 или с 5, тогава въпросът се осложнява. Когато ви изучавате отвлечените числа, те имат отношение към законите на живота. Например, в е случай да можете да съпоставяте нещата. Имате едно свое желание. Трябва да имате и мисъл. Например, виждате едно агне, което е изгубено в гората. Вие сте месоятци, у вас се заражда желание да го вземете. Вземете това агне и казвате. Хубаво е това агне, става за печене. В дадения случай, вие трябва да разрешите по правилата на математиката, трябва ли да заколите това агне или не. Да го оставите ли в гората или да го ядете. Представете си, че трите сте били гладен. Какво трябва да направите? Поставям сега същия въпрос малко по другяче. Вместо това, Агне, поставям по-другояче въпроси. Малко упростявам въпроса. Правя трета задача, малко по-разбрана. Представете си, че имате пет пари в чоба си и три дена сте гладували. Ето пред вас една купчина от сто английски лири. Те са агнета. Какво трябва да правите? Ще търсите ли кой е господаря на английските лири? На до някъде ще търсите кой е овчаря. А какво ще правите с английските лири? Ще ги турите в чоба си и след това... Какво ще стане с вас? Вие ще имате друга поза. Най-първо сте били наведен, а пък като имате вече тези стотици лири, ще имате друго положение. Това положение ще се дължи на една мисъл за сигурността ви. Вие се казвате. Уредена е работата за една година имам препитание. Сега има второ положение. Ето, и да един човек и ти казва. Господине, вие намерихте ли пари? Какво трябва да кажете сега? Вие се осигурихте за цяла година, но он си пита. Намерихте ли пари? Сега какво трябва да кажете? Първата задача я е разрешихте и мислихте, мислихте, че сте осигурен за цяла година, но сега усложнява се работата. Ти можеш да кажеш, нищо не видях. този човек ще каже, чакай да бръкна в джоба ти. Вие ще го погледнете. Той е бабаджан два пъти е по-силен от тебе. Значи този човек... Като каже да бръкне в джоба ти, трябва да му позволиш, защото той и без твое позволение ще бръкне. Тогава вие по някой път разсъждавате като малките деца. В ума на малките деца има една идея, която е вярна по отношение на божествения свят. Те мислят, че като техния баща силен човек няма в света, че баща им всичко може да направи. И после, като израснат и научат, че техния баща не може да направи всичко, щупва се нещо в тях. Като го закачи някое дете, то казва «Аз ще кажа на баща си, тогава да видиш какво ще стане с тебе». По отношение на божествения свят, тази идея е вярна. Вярно е, че няма друг като бащата, който е създал всичко. Но понеже връзката ни с този първичен свят не са силни, понеже втичането на тези духовни сили е прекъснато, то ние нямаме постоянно втичане. Имаме понятие за Бога чрез отражение. Чрез първо отражение, чрез второ, трето и прочее. Например, да кажем, че някой носи писмо от баща ви, но вие нямате прямо обращение с баща си. Например, вие сте в странство и ви идват писма, но то е въпрос дали това писмо, което сте получили, е от баща ви. Може някое друго лице да ви пише от името на баща ви. Вие казвате Мене Господ ми говори Кое е онова, чрез което вие познавате, че Господ ви говори? Този въпрос може да си зададе всеки. И всеки път човек трябва да си го задава и сам трябва да го разрешава, защото щом аз го задам на вас и вие ми го зададете», така въпросът не се разрешава. Тогава вече въпросът има чисто материален характер – как ще познаеш дали Господ говори? Аз никои път не питам хората. Как вие познавате кога ви говори Господ? Аз знае закона. Така както Господ говори на мене, говори и на другите. Аз никога не питам как говори на другите. Аз като знае как говори Господ на мене, знае как говори и на другите. Един англичанин знае как ще говори на вас. Той ще ви говори по-английски. Той ще ви каже нещо по-английски. Французинът ще ви каже нещо по-френски. Немецът ще ви каже нещо на-френски. Китаецът какво ще каже? Еврейнат ще каже Адони. Адони ще каже Господине. Значи зависи от езика. Езика трябва да знаем. Има един език, на който хората си говорят. Този език е разумен. В Божествения свят няма време. Там, като ти кажат една дума, трябва да я разбереш. В Божествения свят няма да ти говорят един час или както аз ви говоря. Там малко е времето. Ще ти загаднат нещо и ти... Всичко ще разбереш. А пък тук ще ти говорят един час и ще кажеш Не го разбирам още. И ще искаш да ти говорят още един час и пак няма да го разбереш. Говорят ти един час, два часа и повече и въпросът остава пак неразрешен. А пък в божествения свят не е така. Като кажат само една дума и въпросът е разбран. Сега от наше гледище ти може да питаш с една дума какво може да се разбере. И в този свят има моменти, когато с една дума може много да се разбере. Можете ли да ми кажете такава дума? Хайде, аз ще ви улесня. Обичам ви. Като каже някому тази дума, като каже някой на онова бедно момиче, обичам ви, то тази мисъл заработва в него. То знае, че ще има дрехи, обуща, къща, училище и прочие. Цял един красив свят се отваря пред нея. Кажа ти, не ви обичам. Веднага този свят се затваря за нея. Обичам ви. Власт имаш. Не ви обичам. Вън от властта си, безсилен си. В любовта е силата на човек. Любовта е това, което дава сила на човек. Любовта отваря един простор. Щом дойде любовта, за теб се отваря един свят. Няма вече какво да ти се разправи за този свят. Ти го виждаш, ти живееш в него, ти си в него. Няма какво да ти се обяснява. Неща, които се обясняват, принадлежат на един свят, който не е реален. Има едно платно и магически фенер. Проектират картини върху него. Но това е отражение на една друга реалност. Може да виждаш хора, може да слушаш как говорят на един филм този филм нещата са отражение на една съвсем друга реалност. Та и в човека често ние се намираме в един свят само на отражение, не сме вече в един реален свят. Някой казва «Ходих в астралия свят». А Астралия свят не представлява една реалност, то е едно отражение. Вие сте ходили в един тон, филм. Нищо не е реално там. То са спънки там. Ти казваш, но говориха ми там. Това са сенки. Плътното говори. Тази лента като минава, говори. Но това не е реалност. Вие щом влезете в един свят, който е реален, в един свят на любовта, вие ще имате връзка с живи същества, които представляват абсолютна реалност. Като ви се каже Обичам ви. Вие имате връзка с същества, а не въртящи се плочи. Една плоча, като се върти 10 пъти, може да ти каже Обичам ви. Може да турите една плоча, която казва. Обичам ви, обичам ви, обичам ви, обичам ви, но ако разчитате само на тая плоча, ще останете с думите «обичам ви», а в реалния свят съществува друго отношение между съществата. Реалността се отличава с това, че тя всякога е в сила да ви преобрази. Когато реалността, когато живота дойде в болния, този живот преобразява човека, маха болестта от него. Когато дойде една божествена мисъл, тя премахва унези мисли, които спъват човека, прави го свободен. Вие сте в един свят на постоянно освобождение. Не мислете, че един човек може да се освободи изведнъж. От едно нещо може да се освободи, после от друго, от много работи трябва да се освободи. Не мислете, че като се освободи, ще ти прекъсне връзката ти с другите хора. Някой казва. Аз не искам да имам връзка с грешните хора. С кого ще имаш връзка тогава? Да си представим, че прекъснеш връзката си с всички хора. Тогава Можеш ли да живееш на земята? Щом прекъснеш връзката си с другите хора, тогава трябва да заминеш за онзи свят. Има една връзка, която ни държи във връзка с добрите и лошите хора. И ако прекъснем тази връзка с тях веднага, непременно ще заминем за онзи свят. И там после ще си създадем други връзки. Соломон казва, че в смъртта нямало възпоменание. Соломон е бил много добре запознат със света на иллюзиите. И всичко, което той описва в еклесиаст, това се отнася до астралния свят. Суета на суетите. Всичко е суета. Това е астралния свят. Той казва, че едно и също нещо се случва с всичките там. Нали, на един том филм и царят, и другите хора ще видят еднакво нещата. Но съществува един свят, дето учението на Соломона дикиш не хваща. Суета на суетите, всичко е суета. Питам тогава. Ако всичко е суета, защо Соломон е писал върху суетата? Тогава и това, което Соломон е писал, и то е суета. Защо иска да ги убеди, че всичко е суета? Аз питам Соломон – защо иска да ме убеди, че всичко е суета? Аз го разбирам. Соломон казва – това, което аз представям, не е реалност. Всичко това, което аз знае е суета, но има нещо, което аз не зная и което не е суета. И затова потърси това, което не е суета. Едно и също нещо може да се случи и на грешника и на праведния. Ти казваш, как така? И грешният, като съгрешава, страда, но и праведният, като сгреши, и той страда. Еднакво се случва и на грешния, и на праведния, които постъпват по един и същ начин. И другото е право. И грешният, като постъпи съобразно с правдата, макар и да е грешен, с него ще се случи това, което се случва с праведния. И праведният, като постъпи грешно, с него ще се случи това, което се случва с грешния. Вие по някой път всичките искате да знаете края на нещата. Казвате. Какъв е края на нещата? Ето едно нещо. Учителят показва молива, като го държи за двата края. Какъв е краят сега? Тези два краища са свързани с мене. Но ако искате да знаете единия край, ако само единия край се допира до мене, какво ще стане с този предмет? Какво ще стане с него, ако го пусна? Вие искате да знаете края на нещата. Какъв е краят сега на този молив? Единия край е тъпа, другия е остър. След като знаете края, какво сте придобили? Представете си, че вашия приятел, когато обичате, е един милионер, а вие нямате нищо. Искате да знаете дали той ви обича или не. Вие се страмувате да го попитате, понеже ще го обидите. Питате другите какво е казал той за вас, за да видите дали ви обича или не. Отдалеч политика имате. И след като се уверите, че той ви обича, ще му пишете едно любесно писмо. Понеже зная, че много сте благороден, че имате отлична душа и сте просветен човек, ние сме в много сътруднено положение. Можете ли да ни услужите с някоя малка сумица? Ще ви я върнем. Он се ви отговаря. Получих вашето писмо. Мене много ме зарадва, че вие ми писахте това любезно писмо. Изпращам ви една сума. Когато имате нужда, пак можете да ми пишете. Но представете си, че онзи комуто пишете е един бедняк, няма нито пет пари и не му пишете едно писмо. Той ви пише. Много съм благороден. Но нямам нито пет пари в джоба си и много съжалявам, че не мога да ви помогна. Вие казвате. Съжалявам, че иска бих мастилото си. Не пишете на вашия беден приятел да искате пари от него, защото вие в дадения случай му причинявате болк. След като ви е писал, той си е казал. Да бях богат, щях да му направя добро, а нямам нито пет пари. Той ви казва Много съжалявам, че не мога да ви помогна. А пък вие казвате Така, лесно се говори, ние ги знаем тези. И така хората остават неразбрани един за друг. Значи има един свят, дето хората не се разбират. Човек трябва да бъде богат. Пишете на онзи, който може да ви помогне. Казвам сега. Тези условия, при които се намирате и с вашето верою, трябва да имате една мисъл. Тя е следната. Дръжте вашата естествена връзка с реалния, с Божествения свят и се старайте отношението ви с Бога да бъде естествено, защото Бог е същество, което не търпи абсолютно никакво съмнение, никакво подозрение, никакво колебание. Той нищо няма да ви каже, но всичко това не разрешава, защото е казано «Без вяра» Не може да се угоди на Бога. Ти трябва да вярваш и при най-големите противоречия, които можеш да срещнеш в живота си, да не се усъмниш. Да кажеш, всеки може да направи това, но това не е пожар работа. Той не може да го направи. Ти трябва да знаеш, че Бог е същество съвършено. И че ако има погрешка, тя е твоя, а не на Бога. Бог може да те изправи един ден, но за да те изправиш ще минеш през големи страдания. Вие някой път казвате така. Аз вярвам. Вие вярвате, но да се освободи мисълта ви от всякакви посторонни материални сделки. Когато дойдеш при Бога, Той няма да те остави сиромах. Като имаш връзка с Него, Той е промислил за всичките ти нужди. Няма да остане нито едно ваше чувство незадоволено, понеже всяко чувство това е свързано с известни светове. Та да всички чувства ще бъдат задоволени, стига да направи човек естествена връзка. И ако не направи тази връзка, тези чувства няма да бъдат задоволени. И ако ние на земята сме незадоволени, то е защото имаме много врати затворени. Трябва да се отворят. А пък никой друг не може да ги отвори, освен Бога. Само любовта може да отвори всички затворени врати. Само любовта е в състояние да оправи всичко в света. Всичко може да се оправи и моментално може да се оправи. Иначе, като не разбираме това, хиляди години могат да минат. И ако работите и нещата остават неразбрани, то е защото нямате любов, която всяко знание превъзхожда. Сега имате пет врати отворени. Сега сме пред шестата врата. Гледайте сега да ви се отвори и шестата врата. Под шестата врата се разбира идването на любовта. Не е истинската любов още. През шестата врата ще влезе любовта, която разрешава противоречията вътре в живота. Беседа от учителя Държана на 23 май 1934 година София